Іду я, іду, доходжу до липок. Дивлюсь, біля однієї з хат, забитих дошками, сидить о той диверсант Сергій. Сидить, як дитина, просто на землі, розставивши ноги і... плаче. Гірко так плаче, сльози по щоках лються струмками і на бороді капками звисають. Я до нього... «Що таке? Чого це ви?» А він плаче, заливається, слова вимовити не може. Нарешті прохопився. «Таке горе, таке горе!» «Та що таке? Що сталося?» «Ой, каже, ой тільки-но зараз тайфун Марусю кощий безсмертний украв!» І плаче, заливається. «Я на нього луп, як на божевільного!» Кажу, «Що це ви таке балакаєте? Який Кощій безсмертний? Хіба він існує насправді? Він же тільки у цих указках?» Тут Сергій на мене глянув так, наче не він, а я божевільний, і похитав головою. І я, як ото тільки, знаєте, у вісні і буває, починаю раптом вірити, що Кощій безсмертний справді існує» і що він ото справді вкрав нашу тайфун Марусю. У мене защеміло в горлі, і на очі теж навернулися сльози. Журавель враз почервонів і одвернувся. Що ж кажу робити? Що ж тепер буде? А Сергій дивиться на мене і каже, треба йти її визволяти. Я би сам пішов, але ж ти бачиш у мене, Дерев'яні ноги, липові Я придивляюся і бачу Справді з-під холош джинсів Визирають дерев'яні, розсохлі, потріскані ноги Так от чому він сидить на землі, зринає думка Доведеться вже тобі самому, зітхає він Я, кажу, будь ласка але куди треба йти? Де шукати? А оно, каже, сидить чорний кіт, він тебе і доведе Дивлюсь, на призбі сидить чорний як ніч кіт І дивиться на мене розумними, ну просто таки людськими очима І киває головою, правда, мовляв, доведу Ну, гаразд, кажу я Кіт стрибнув з призьби і поважно так, не поспішаючи, попрямував до липового гаю, а я за ним».